Ens roben el temps. La vida està en crisi. S'ofega davant nostre en silenci. Es va convertint en cendre cada dia que passa. Ens roben el present i estem cansades. Cansades de vides precàries, de no trobar treballs dignes, de veure el món en flames, de no tenir temps. Temps per qüestionar la realitat violenta en què vivim. Les elites ens roben. Fan negoci amb els béns essencials, amb la nostra aigua, amb casa nostra. Es prenen la crisi de la vida com una nova oportunitat econòmica. Es reparteixen els diners de la gent per a seguir explotant la gent. Utopia! Ja han abandonat la terra. Ràbia! La condició infinita no té cabuda en aquest món. Transcendeix els cossos i la matèria. Ens passa per sobre com un gegant implacable, sec, sec d'avarícia. Ens roben el futur. Ens roben el futur i la vida mateixa. Ens roben quan incompleixen els acords internacionals, quan parlen de xifres de creixement impossibles, de recursos que no existeixen, de planetes que no són aquest. Que no són aquest. No volem una societat d'esquenes a la vida. No volem ser part d'un sistema que ens desarrela, que ens arrenca de la Terra i la mata, que ens mata. Volem nous temps. Volem poder mirar al voltant i sentir-nos part del que veiem. Volem un futur digne, un planeta habitable, viure i no sobreviure. Som de la Terra i volem viure a la Terra. Doncs, ja estem aquí a la plaça Pompeu Fabra de Girona. És aquesta plaça que està al costat de la seu de la Generalitat de Catalunya. Ja hi ha un grup de gent amb les seves banderes. Veiem les banderes del de, grup d'Extinction Rebellion, que és aquesta agrupació que està a tot Europa. Extinction Rebellion i també, doncs, més gent, però poqueta gent. Jo crec que era previsible que hi hagués poca gent Eh, però veurem què passa sabem que avui divendres 19 de març eh, quasi quasi comença la Setmana Santa i hi ha aquest canvi de, de normes per les restriccions de la Covid i molta gent estarà pensant més en passar el cap de setmana per ai que en manifestar-se estem en aquesta convocatòria que ha fet la xarxa d'acció pel clima a tota Catalunya així és que anirem a veure si podem parlar amb algú, segurament hi haurà gent de Fridays for Future també que és aquesta agrupació dels estudiants que es va fer famosa amb l'activista noruega Greta Thunberg amb les seves vagues els divendres i allà amb si podem parlar amb algú de Fridays for Future d'aquí de Girona o, o algú que hagi vingut d'altres indrets potser i anirem a fer una volteta per, per xerrar amb la gent. Tenim aquesta música de fons i allà ens podeu escoltar bé. A gent d'aquí de, de la manifestació he trobat a dos joves que són de Fridays for Future de Girona, oi? Sí, així és. Sí, sí. Molt bé. Digueu-nos quina és aquesta convocatòria de manifestació d'acció pel clima? Bé, aquesta convocatòria és pel 19 de març, que és Dia Mundial per l'Acció Climàtica, i, bé, avui ens reunim, sobretot, per denunciar un sistema uh, o que no ens presenta doncs, esperança per cap futur uh, en... El futur que, que veiem venir és un on la Terra arribarà al seu col·lapse bastant desastrós i, a més a més, veient la, la situació amb uns salaris i uns contractes bastant precaris. Sí, o sigui, davant de la precarietat juvenil i aquest futur en el que ja a Espanya crec que tenim un 40% de d'atur juvenil i que va del futur pinta pitjor, doncs no ens podem quedar de braços creuats mentre el suposat progrés econòmic ens treu la nostra esperança de futur. Mm. Sou molt joves els dos, sou de Fridays for Future, oi?, Del, dels joves estudiants. Sí, sí. Quina edat teniu? Jo 18. Jo en tinc 16. Mm -hmm. Avui heu anat a estudiar o amb això de la pandèmia no podeu anar a escola o a l'institut? Bueno, la presencialitat està reduïda, però sí en, sí que podem assistir presencialment. Tu també? Sí, jo com que encara estic a secundària, podem fer, els matins podem fer classe. Molt bé. Quin, quin creieu que ha de ser el, el missatge que ha sortit d'aquestes mobilitzacions o el que voldríeu destacar? Bàsicament, dient-ho clar que hem de prioritzar la vida abans que el creixement econòmic. Déu-n'hi-do, aquest, aquest, aquest és el gran mite de l'economia, el creixement, no? perquè sembla que insisteixen en fer una economia verda però això de plantejar-se, de canviar aquest paradigma, sembla impossible. Exacte, no es pot pretendre. No es pot pretendre tenir un creixement il·limitat en un planeta amb recursos limitats, això és una obvietat. I el principal missatge que volem donar és que els jovents estem farts. una major producció amb un major benestar de, de la població. Jo crec que ens hem de començar a, a reflexionar sobre aquests temes, tots, tots plegats i començar-ho a canviar. Perquè ja és hora? L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes estamos viviendo con los efectos de una crisis climática que es mundial, no es no simplemente el cambio climático, pero no simplemente el plástico cosas que se hablan uh, en telediarios o en la televisión o, o, en, o en las redes sociales, no tenemos mu muchísimo mucho más problemas debido a, por ejemplo, eh, el, la, la, la, la, la, la polución que bueno, hay en cualquier en cualquier ciudad, tenemos problemas con las cosechas de, de, de, de alimentos, tenemos problemas con toda la, la indústria de la càrnica alimentaria, o sea, tenemos muchísimos problemas que contribuyen a que se crean, a que se, sigue, sigue, sigamos teniendo problemas ambientales. Entonces, todas estas cosas se tienen que decir. Estem parlant en aquest context de, de crisi global, oi? I, per tant, en aquesta economia globalitzada que cada vegada aprofundeix més amb aquest acocidi. Quina reivindicació feu vosaltres? Ja, ja sabem quin és el diagnòstic. Quina reivindicació feu vosaltres com a Extinction Rebellion? D'una banda que les institucions es posicionin i es responsabilitzin, llavors hi hauria com la part institucional i d'altra banda també que les, bueno, les... des de les institucions s'exigeixin però també des de la ciutadania s'adopti una actitud d'exigir tant a les institucions, a les empreses i tota la ciutadania, doncs canvis immediats i, bueno mate claro es lo que decía antes o sea la primera cosa más importante es que se diga la verdad a nivel de las instituciones a nivel mediático y se expliquen cuáles son las los problemas y cuáles son las causas y cuáles son los culpables muy, muy importante porque eh, de nosotros como institución estamos llevando a cabo una campaña que es señalar los culpables donde intentamos señalar las empresas las entidades públicas o privada ...que contribuyen... ...a esa situación dramática... ...de drama que tenemos... Entonces, esa es la primera reivindicación... ...la segunda es lo que digo mi compañera... ...o sea que... ...los gobiernos... ...las las entidades gobernativas... ...que tengan el poder... ...realmente de hacer cambios... ...son ellas... ...que tienen que... ...tomar la decisión... ...y empezar el cambio... ...porque ellos son los que tienen... ...los los instrumentos... ...las herramientas... ...los recursos... ...las medidas para tomar... ...y para impulsar... ...un cambio... ...puede ser tanto a nivel de movilidad sostenible como a nivel a nivel de de energía, e, de energía de renovables, hay muchísimos aspectos, muchísimas facetas, muchísimos sectores que se podrían cambiar. Y esto no quiere decir que haya una que se, se tiene que, no tenemos que esperar otra crisis, porque tenemos que actuar ya. Entonces, era es la segunda la segunda cosa, la tercera cosa, que es un poco más a largo plazo, que es la la creación de grupos de, de, de soberanía, soberanía ciudadana o sea que las decisiones claro la, la la crisis climática en cada lugar en cada contexto es diferente en Girona tenemos unos problemas de, de, de, de medioambientales en congo o en china tienen otro entonces las medidas las propuestas no puede ser la misma en todo el mundo hay que a nivel local se constru se, se construiscan grupos de asambleas ciudadanas que vayan analizando cuáles son los problemas y que vayan pro proponiendo acciones al gobierno y aquí pueda cambiar de verdad la, la, las algunas alguna situación esos son los tres puntos fundamentales para nosotros y això, d'alguna manera, el que bé a dir és que s'ha de democratitzar la societat. Si no la democratitzem per prendre decisions amb la participació ciutadana, doncs difícilment farem aquesta transició justa, no? Creus que la, la llei d'emergència climàtica a Catalunya és suficient o, en qualsevol cas, s'està aplicant? O sigui, no, no crec que s'estigui aplicant, però ara mateix no et sabria explicar punt per punt. És una llei que es, que es va fer el 2017, en el, el, el programa de estas de estas leyes es que en la mayoría de los casos simplemente es para hacer un lo que se llama greenwashing washing entonces hacen venden una imagen verde sostenible nueva innovadora pero al final a nivel efectivo los cambios no nunca se impulsan porque desde desde que se empezó esta esta ley hasta hoy no ha cambiado nada entonces es mentira Esto, la, más o menos la idea es esta, o sea, no, cre, no creer en todo lo que haya, en todo lo que nos digan, sino en analizar y luchar de verdad. Vale. No sé si s'haurà sentit bé. La manifestació es mou i sí, anem, sí. Anem, a, anem a seguir. Moltes gràcies. un sigut un plaer. Un plaer. Que molt bé. Seguim avançant en aquesta manifestació, aquí al costat del riu... És el riu Unyà, aquest? Sí, oi? Seguim aquí a Girona, la manifestació pel sí. clima, d'aquest divendres 19, 19 de març. Per què heu vingut, vosaltres? Ens doncs he vingut perquè crec que el tema de l'ecologisme i el canvi climàtic és una lluita que ha quedat molt oblidada dins els moviments socials. I crec que correm molta pressa perquè... Si no tenim naturalesa ni, ni planeta, no podrem viure ni sobreviure com a humanitat. I crec que és molt urgent perquè és clar, està claríssim que, que estem veient molts canvis a nivell de temperatura ecològics, etc i és molt urgent. Gràcies. Molt estem al costat del Negàfono. Bueno, doncs la manifestació segueix avançant en paral·lel al riu, aquí a Girona, i parlarem amb dos assistents a la manifestació. Sou d'aquí? Sí, de sal. Mm -hmm. Molt bé. Tu també? Bueno, jo soc de Sant Feliu. Sant Feliu de Guixols? De Guixols, de Guixols, sí. Molt bé. Per què heu vingut a la Mani? Ho pues vam veure a la convocatòria a les socials i, bueno, i seguim el, el moviment perquè, perquè creiem que és important defensar el nostre planeta que compleixin els, els acords que, que fan els països, els polítics, els governs, que es comprimentin de veritat. I bàsicament és per això que facin, hem de fer sentir la nostra veu. Molt bé. Però vosaltres no aneu a l'escola, no, no sou de Fridays for Future, m'imagino, perquè ja teniu una, una edat una mica més gran, sí. oi? Sí, sí, no? nosaltres ja ja hem acabat la universitat fa temps... I... I, bueno, nosaltres creiem que és, que és important fer aquest tipus de, de moviments i estar a, a favor d'aquests moviments i que sobretot que se'ns vegin, perquè quan més se'ns veu, més la gent es mobilitza. I recolzem, recolzem els, els, els nanos joves. És que em fa molta gràcia que els grans ens han de sacsejar les consciències als nanos que estan creixent ara i que estan veient... El que, estem fent, bueno, el que portem fent malament als grans molt, molt de temps. Mm. I, I per això Per això els donem suport, perquè tenen tota la raó. Molt bé. Si voleu, seguim sí. caminant per no perdre'ls. De fet, una de les coses que té aquest sistema, una de les coses dolentes que té, és que se no?, per edats. Així com ens separa de moltes altres maneres, per edats també. I, per tant, també és difícil intercanviar experiències amb la gent més jove, no? Si, si juntéssim els de la vostra generació... Amb la seva, tots junts, doncs, podria haver-hi un, un intercanvi molt interessant i això a vegades costa, no? Així és que una cosa més a, a intentar canviar. Um, què és el que feu vosaltres individualment per, per no seguir aquesta tendència que cada vegada doncs, fa que l'ecocidi sigui més gran? Doncs eh, pues mira, últimament he estat, he estat investigant sobre les energètiques, eh les opcions que tenim de, bueno, per, per tenir llum a casa de fonts renovables i, i bueno, he vist que la, la, que la companyia amb la que, amb la que, tinc, que tinc contractada no, no, és de les, no és de les bones i és una cosa que ha de canviar, per exemple. Eh, no sé, coses. Sí, sí, no, molt important. El programa ja hem parlat de la transició energètica i és important poder trencar aquest Eh, oligopoli, no?, com, com el d'Endesa, eh, per poder fer aquesta transició d'una doncs, manera més democràtica. Molt bé. I alguna coseta més? Bé, bueno, eh, jo els diria, els que els estiguin escoltant, que, sobretot, que, que encara que les petites accions no, no es vegin, són molt importants, perquè eh, gra de sorra per gra de sorra fa una platja. Mm -hmm. I s'ha de continuar lluitant perquè, com bé diuen els manifestants, que estem a més, no hi ha planeta B. Si ens carreguem el planeta, on viuran els nostres fills i els nostres nets? Total. Molt bé. D'acord. Doncs vinga, gràcies. Moltes gràcies. Que vagi bé. Doncs estem passant al famós pont de Girona, aquest pont vermell de fusta. El pont de ferro. Sí, el pont de ferro. Sí, el pont de ferro. El pont de ferro, no. això mateix. Ferro. Eh, molt bé. Què us sembla aquesta manifestació? Doncs pues molt bé. Feia falta una manifestació ja. Sí, sí, sí. Clar que sí. Uh, molt bé. Cap a on estem anant? Doncs pues no sé. Nosaltres generalment hem trobat que hi havia la manifestació i hem Ens preguntat hem a la gent... A que i ens han explicat doncs, que avui és el divendres que es fa, bueno, jo no sé gaire perquè m'ho he preguntat, no? Perquè jo no formo pas. Però que explicaven que és un divendres que es dedica mundialment doncs, a reivindicar el problema del de... medi ambient i tot això. Ah, sí. Acció climàtica global a tota ah, Catalunya, Catalunya i altres llocs del món. Sí, exactament. I se fa aquest divendres. Molt bé. Vos com participeu d'aquesta transició que ens suposa que que hem d'estar fent, no?, transició energètica i transició cap a una societat ecològicament més sostenible, no? Com participeu? Principalment estem participant intentant eh, reduir basura, brossa que no necessitem, per exemple, plàstics que no necessitem pas ara mateix en aquesta societat i, bueno, fent el que estem fent, reivindicant, parlant, eh parlant a meu alta, que la gent escolti, que la gent s'apunti i que entengui el que hem de fer. Sou estudiants de... Jo no, jo no estudio, treballo, m'agradaria estudiar, però no. No. Molt bé. Vosaltres sou estudiants, treballeu? Sí, jo sí, jo soc estudiant. Molt bé, aquí... Aquí, a, aquí a Girona, sí. I estudies? Uh, doncs un doble grau, de Filosofia i Economia. Molt bé, Déu-n'hi-do. El, el moviment necessita ah. intel·lectuals. Sí, molt bé, sí molt ja ho bé. Crec, crec, I l'Economia també. Ah. Bé. Bé. A nivell personal, com ho veus, això? Creus que el, eh, el col·lapse, tota situació de la que es parla, eh, es pot revertir o ens haurem d'adaptar com puguem a aquest canvi que vindrà i que està venint ja? Doncs considero que ha d'esclatar amb, amb una mena de, de revolució o de col·lapse, considero que és necessari perquè hi hagi un canvi real. Mentre estaven, tots eren flors i i anar de mica en mica sense avançar res. Així que sí que considero que, que és necessari que tot col·lapsi. L'economia. Perquè, clar, si, si mirem només un exemple dels incendis bestials que va haver-hi l'any passat a Austràlia, Austràlia sí. ja veiem que això és un col·lapse brutal, no? Sí, és un col·lapse brutal. Per tant, no és una cosa de futur. No, no, clar, i tant. És una cosa del present i que els, els càrrecs a nivell mundial no prenen consciència, clar Jo crec que també és una cosa de futur També, també També és una cosa de futur, no és una cosa de present, és una cosa present perquè ha passat actualment però és una cosa de futur que no torni a passar i que cuidem el que ens està cuidant sobretot això Molt bé. Què volies dir? No, no hi ha res, simplement això que qui ha d'agafar consciència també són els de dades, el problema és que els de no, no els interessa i mentre no interessi no hi haurà no hi haurà moviment i això és el que ha passat sempre realment. la gent ha de ser més humana i més natural ja està, més humana i més natural fora de Covid fora de tot això el que està passant hem de seguir sent naturals i humans sobretot això, i socials sobretot això realment, fins que no hi hagi com una conseqüència econòmica jo crec que no s'adonarà en compte fins que no hi hagi una present conseqüència econòmica, que és el que ha passat sempre sí. realment, tant qualsevol revolució social veure, de, de fet la pandèmia i és una conseqüència de com ha estat actuant l'home globalment, no? La deforestació, sí, sí. aquesta economia tan globalitzada ha afavorit aquesta pandèmia. Sí, I la crisi és una conseqüència d'això, no? Sí. La, la globalització, evidentment, ha favorit l'estat actual en el que tenim. A per exemple, va estar molt de temps sense contagis. Per què? Doncs perquè van de cap fronteres. Si van de cap fronteres no hi ha res que què entri. Des del primer moment. Clar, sí, sí. Exacte. Ja està. O sigui, i no, i no els hi ha passat res. Estan allà i viuen igual. Viuen millor, segurament. Creu, no? Clar, sí, sí, és això. Sense obligacions. Sobretot sense obligacions. Però perquè... Sobretot això. El problema que, al meu punt de vista, hi ha hagut també amb el Covid ara és són les malalties, inclús fi, arbitàries, és que et vull dir... Mm... Sempre l'has hagut i per exemple el tema dels bars i tot això puc entendre però jo persona que ha treballat en un bar l'únic que aconsegueixen és que se concentri de gent i això té moltes conseqüències Bueno, jo és que ja m'estic anant del tema però, no, no. però és, aquest, és aquest el problema que a vegades fan coses perquè no perquè la gent no digui no perquè tinguin consciència real simplement per afavorir l'opinió pública Què passa? Què passa? Molt bé, doncs hem arribat a la plaça d'Albí. Sí. Això és la plaça d'Albí. és la plaça d'Albí. Sí, sí. vale. Aquí és on se concentra la gent normalment. Sí. Què passa, què passa, que es contamina massa i no queda temps, hem d'actuar. Dos de les consignes que s'està cridant ara mateix aquí, a la plaça d'Albí de Girona, amb la pancarta que diu Emergència Climàtica, totes pel clima. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. El 2020 havia d'esdevenir un any clau per canviar de rumb, per passar de les paraules als fets. La pandèmia, però, va endinsar-nos en una crisi sanitària que ho va aturar tot. Accelerant una crisi econòmica i social i posant en compromís els acords per fer front a la crisi climàtica i ecològica. Una crisi multidimensional del sistema capitalista, a la qual les èlits polítiques i econòmiques no volen fer front. Han decidit robar-nos el present i el futur. Ens roben el temps D'aquí tres anys superarem l'increment d'1,5 graus, límit establert a l'acord de París i que ens aboca el col·lapse. En la inacció política davant l'emergència climàtica, les elites polítiques estan decidint prioritzar els beneficis del capital per sobre de la vida. I així ens roben el temps. No només amb horaris infernals que no permeten ni, ni emancipar-nos, sinó també contribuint a empitjorar una crisi climàtica i ecològica que ens deixa sense esperança d'un futur millor. En roben el present. Ens passem anys formant-nos per accedir a llocs de feina amb condicions nefastes. Però les expectatives no són massa favorables en un país amb l'atur juvenil supera el 38%. No és d'estranyar, doncs, que més d'un 20% de joves tinguin víctimes depressius i el suïcidi sigui la principal causa de mort no natural entre els joves. Ningú es preocupa pel nostre futur ni per la nostra salut mental. No podem normalitzar el que no és normal. Les elits ens roben, amb l'excusa dels dogmes de la productivitat i la competitivitat, s'apoderen del nostre temps i dels nostres cossos. Tot i que tenim els índexs de productivitat més alts de la història, encara no n'hi ha prou. Constantment inventen noves necessitats que legitimen el creixement a costa d'explotar treballadores amb sols indignes. Necessitem recuperar la sobirania sobre el nostre present estudiantil i laboral. No volem produir més pel seu lucre. Volem procurar per les nostres vides i el nostre futur. Ens roben el futur. Un món amb la temperatura global augmenti a 1,5, 2 o 3 graus dificultarà molt l'expectativa d'una vida digna. Cal assenyalar els, veritable, els veritables responsables d'aquest atemptat contra la vida. Hem de lluitar, entre totes, contra les fal·laces del capitalisme verd, el green i social washing i resistir a l'especulació l'acaparament de terres dels fons d'inversió, el creixement descontrolat d'infraestructures a nivells de contaminació insalubres i índex de destrucció mai vistos. Hem de dedicar esforços econòmics a regenerar ecosistemes i transicionar cap a un sistema més just, climàtic, social i globalment. I un primer pas és que fons estatals i europeus com el Next Generation Generationware no vagin en mans de les empreses de 35, i sí, en mans de projectes que serveixin per avançar cap a aquesta transició ecosocial i necessària. Exigim nous temps, nou temps per canvis profunds, en els que, entre totes i des de totes, Construïm un món més just per a les persones i amb respecte cap a la natura. Exigim acabar amb, aqu amb aquells que es beneficient sotmetent cossos, destruint el planeta i comprometent-nos al futur. Només que siguin subvencionats i rentables. Exigim, planif Exigim planificar l'inevitable decreixement de forma socialment justa per no causar més patiment a unes classes populars ja prou castigades. Exigim una vida que mereixi la pena ser viscuda, una vida digna amb drets i necessitats bàsiques garantides, en què es prioritzi l'emancipació dels joves i que permeti viure de manera més posada i tranquil·la, donant espai a les cures. I per tot això, cal reestructurar un sistema racista, imperialista i patriarcal que descarrega en fúria les seves conseqüències sobre cossos i territoris, els quals resisteixen a l'ecocidi que vivim. És temps d'acuar mentre es mantinguin totes aquel aquestes incoherències nosaltres seguirem denunciant que ens roben el temps, ens roben l'esperança, ens roben el futur i ens roben la vida i ens organitzarem per des del carrer provocar aquells canvis necessaris. No pararem fins a derrocar el sistema i canviar de ruó. Sens acaba temps ja és... Doncs aquí escoltem les campanes que marquen les 7 de la tarda d'aquest divendres 19 de març del 2021, aquesta convocatòria d'acció climàtica global de la xarxa pel clima aquí a la plaça del vi de Girona. l'ecodelavall.org l'ecodelavall.org L'ecodelavall.org Seguim aquí a la plaça del Vi a aquest megàfono amb música si, si deixa que ens puguem escoltar bé Uh, tu ets de Greenpeace, de la ONG Greenpeace. Correcte, sí, fa uns 8 mesos així que em vaig passar a ser voluntat i feia 10 anys ja que era soci, però amb l'emergència climàtica en què ens trobem doncs crec que hem d'emplar i crec que hem de ser molts més dels que som avui aquí al carrer. Sí, potser un divendres una mica complicat, no?, també per fer una convocatòria o no? Sí, és cert, i a més a més, clar, degut també al Covid, i bueno, avui la predicció no era massa bona, o sigui que no crec que hagi d'ajudar. Sí. Estaven avisant que anavaria, però aquí ha vingut la gent, eh, plogui, nevi o faci sol, aquí al peu del canó, no? Sí senyor, sí senyor, tot i això, la gent al carrer i, i passant fred. Però bueno, ja caminant per aquí pels carrers i cridant i, i saltant, doncs pues ja, ja se'ns ha passat una mica. Molt bé abans de sagrestar aquest company d'aquí de la manifestació, entre ells han dit treuta el chaleco de Greenpeace i tu parlaràs a nivell personal, com que estem parlant d'una ONG molt seriosa, però deixem que sigui crític perquè durant molts anys ha fet campanyes molt impactants contra les nuclears, tothom recordarà si és de certa generació aquells aquells abocaments de de, de, de bidons de carregats amb aigua radiactiva que devia venir de les centrals que els llençaven al mig de l'oceà, no? Sí, sí, sí, molt I, impactant. I les lanxes de Greenpeace es posaven al vaixell i doncs arriscant la seva vida per doncs denunciar això. Sí, sí, sí, mm. correcte. El vaixell que es, deia, que es diu el Rainbow Warrior ah, i llavors eh, eh, porten a cap eh, accions a, a, als oceans, no? Molt bé. Uns anys després, ara es compleixen deu anys, va haver l'accident de Fukushima. Eh i recentment s'ha ampliat, uh, ampliat la vida de les centrals nuclears aquí. Uh -huh. Vinc a dir que uh, la cosa és complicada perquè costa molt fer canvis, no? se'n fan però costa molt. Sí, sí, sí, sí. Creus que serem capaços de fer aquesta transició ecològica que tots desitgem aquí, no només energètica, Home, que cre... per una societat més justa i que puguem mitigar aquests canvis que ja venen doncs, tan grans com els incendis d'Austràlia, que recordava fa un moment, o, o altres... Uh, Coses que succeiran com la pèrdua de biodiversitat que ens, ens informava l'estat de la natura fa poc, no? Sí, sí, sí. Són Sarem coses capaces. que ja, ja estan succeint. Només hem de veure els incendis a Austràlia l'any passat, no? Que varen arrasar mig d'Austràlia i, bueno, van, es va extingir moltes de les espècies. I després, home, crec que sí que, que ho aconseguirem. La transició energètica, ecològica va de, lligada a una transició social. I el canvi comença per un mateix. Um, tu has sigut soci durant 10 anys de, de Greenpeace correcte, entre d'altres organitzacions sí, sí, com WWF, que seria l'ADN anteriorment i, i bueno, també he fet donacions per, com per exemple SOSCOS de l'Orava que són una gent que està lluitant per, contra l'especulació de la Costa Orava i evidentment per protegir els espais naturals del nostre litoral molt bé Um, portes una pancarta que diu emissions zero pel 2040. Sí. El, emissions uh... zero no és el mateix que emissions neta. Uh, tu sabries explicar la diferència entre emissions netes uh, i emissions zero? Doncs pues mira, ara no sabria dir-te... Però el que sí que puc dir és que, que si fos abans que el 2040 millor, perquè estem patint ja el, les conseqüències del canvi climàtic i ja veus el fenomena el Gloria, i això només és una pinzellada del que ens pot venir a sobre. Mm. Molt bé. Això de les emissions netes doncs, és una petita trampa que, que permetria doncs, seguir contaminant a canvi, doncs, per exemple, de, de mantenir boscos o, o aquests ecosistemes que naturalment doncs, capten el, el carbó. No? I, per tant, doncs, Uh, tu pots seguir contaminant si a canvi doncs, uh, fas aquesta compensació amb la qual, doncs, uh, per això es diu neta i no zero, perquè un segueix contaminant no, sí. no sé si ho he explicat bé sí, sí, però, sí, sí, sí. però en definitiva uh, aquests canvis per les emissions zero implica una revolució uh, a nivell industrial, a nivell econòmic creus que s'estan en aquesta direcció? Sí, però massa lentament i a part D'això només han de veure els medis, no?, que l'únic que fan és eh, publicitat eh, consumista. I el que s'hauria de fer és, primer de tant, reduir. I mira, et posaré un exemple, no?, uh, per exemple, els vehicles, no? Uh, constantment ens estan anunciant els nous models de, de, de vehicles, però, però no diuen gaire res de, de tot el que està passant envers el clima. Llavors crec que a les notícies s'hauria de fer molt més de difusió. Eh, I això, o sigui, és, és important que els mitjans eh, s'hi posin. I les indústries sí, estan fent, perquè s'estan instal·lant plaques, estan mirant de reduir, però això ja des dels governs crec que s'hauria de, ja no imposar un impost, sinó reduir, perquè si, si posem un impost però no reduïm, què solucionem, no? Molt bé. De Deixa'm que faci un apunt, eh, per dir que m'agradaria fer moltes preguntes, però com que avui no tenim eh, eh, eh, permís per parlar en nom de Greenpeace, doncs no ho podrem fer, però eh, jo seria molt crític en Greenpeace, com també ho puc ser amb el govern espanyol uh -huh. o, o amb la Unió Europea, eh? i per tant podríem començar a disparar a tor a dret, però sent constructius podríem dir que, que tot suma i per tant que totes les ONGs, totes les organitzacions eh, com Fridays o Extinction o individualment assemblees de barri el que sigui doncs poden fer la seva aportació no? ara si ens centrem amb en, en els governs tu què creus que, que seran capaços de fer perquè tenim una llei d'emergència climàtica aquí creus que seran capaços de desenvolupar-la i que a, aquestes dates de, de reducció d'emissions que potser és el més Eh, cridaner eh, es podrà fer, creus que hem de pressionar el govern com, com, perquè hi ha canvis que s'han de fer des de dalt no? sí. com creus que avançarà això? Doncs mira com ja he dit avançarà crec que massa lentament i precisament per això sí que ja estan havent-hi canvis però ja sabem que del ditxo a l'etxo i ens hem d'intentar que compleixin eh, el màxim possible totes aquestes fites que s'estan posant des d'Europa i bueno, a nivell mundial també. Mm. Molt bé. Uh, M'has dit que des de fa poc ets, eh, ets voluntari i per, i per tant participes directament. Uh, digue'm alguna campanya que estigueu fent recentment. Bé, bueno, uh, a veure, uh, campanya recentment aquí a nivell de Girona, perdona, al grup local de Girona, aquesta, però estem preparant, ara diguem que ens estem preparant internament per captar més membres que es puguin unir a la Green GreenWire, que diguem que és la nostra plataforma de comunicació i de difusió, que ja som uns quants membres però necessitem unes miques més i sobretot afiançar els que ja som. I a partir d'aquí començarem a treballar en accions mmm, similars a aquestes i d'altres índoles, per suposar. D'acord. Molt bé. Doncs vinga, no t'entretin més. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, que tingueu gràcies. un bon cap de setmana. Gràcies. Ja, ja, ja, ja, ja. més col·lectius que estan per aquí a la plaça d'Albi ara mateix, en aquesta manifestació eh, pel clima i em deies que sou una associació antiespacista o animalista. Correcte, les dues coses sí, sí. Eh, nosaltres el que venim a defensar en aquesta manifestació eh, a banda del que segurament ja us han comentat Greenpeace i tal eh, exigim que hi hagi canvis polítics i, i tot el que se sap més habitualment però sobretot venim a recordar que el canvi més fonamental comença en un mateix i és en el plat que tenim a casa cada dia. Val? O sigui, un, una de les causes de major deforestació mundial és l'explotació ramadera i l'única manera de combatre això és canviar els nostres hàbits i s'ha de començar i això és el que volem eh, explicar, eh, canviant els nostres hàbits alimentaris i portant una dieta 100% vegetal. Molt bé, doncs últimament s'està parlant bastant d'això i jo crec que hi haurà hora. El primer programa d'aquesta segona temporada, el setembre del 2020, a l'Eco de la Valla, vam parlar precisament de la relació entre la cria de bestiar, la deforestació que implica el conreu de soja per alimentar aquest bestiar i tota aquesta roda que implica doncs, aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle, no? que principalment venen precisament de les pastures d'aquests grans, grans, grans ramats de la indústria ramadera que principalment doncs, alimenten a Europa i a Estats Units. No? Eh, per tant, ja en vam parlar, però està molt bé que, que puguem escoltar la vostra opinió d'un grup aquí local. No? De fet, eh, també va ser l'any passat que vam anar a Olot, perquè a Olot hi ha Olot Migs, que és un dels grans escorxadors on eh, es es maten uns 13.000 porcs cada dia, no? O té aquesta capacitat i per tant és una bestiesa i ja hem denunciat les, les granges i el sistema de les macrogranges que no volem, no? Que volem un altre tipus de, de, de model productiu. Quina creus que seria l'alternativa? Perquè sabem que molt, molt d'aquesta exportació de porcs es, de la indústria porcina d'aquí va cap a la Xina o cap a altres llocs i per tant no és un aliment que es queda aquí ni tan sols ens ho mengem nosaltres, no? Um, per tant, aquesta sobirania alimentària i aquest canvi de... De, de cultura en l'alimentació, sense obligar a ningú ni, ni portar a l'atur els ramaders que hi han aquí, com creus que s'hauria de transformar? Hi hauria d'haver tota una sèrie de canvis que s'haurien d'anar eh, analitzant a mesura que s'anés fent aquest canvi progressivament. No? Per exemple, totes aquestes persones que viuen de, de criar animals per a l'explotació, s'hauria de poder reubicar-les en un altre tipus de sistema econòmic. Per exemple, aquí, perquè som molt anti-toros i tot això, però, per exemple, hi ha molta gent que defensa que es puguin mantenir les corrides de toros perquè aquestes persones, sí si no, es quedarien sense feina. I fàcilment es podrien reutilitzar els seus camps per, per crear uh, parcs naturals, per, per mantenir certa fauna, que a més a més estem veient que cada vegada les ciutats es fan més grans i tenen menys espai natural els animals per sobreviure. Llavors, l'ésser humà és molt creatiu, si vol, i si som capaços de posar-nos una mica en, en el context i cada persona, doncs, per exemple, no tant els polítics com pensadors, economistes, si ens poséssim una mica tots en la mateixa línia, segurament trobaríem més exemples, més maneres de, de reubicar les persones que tenen explotació porcina i altres perquè poguessin desenvolupar una altra tasca que no signifiqués... Eh, Primer, explotar els animals d'aquesta manera massiva, que no té cap mena de, de sentit, perquè ja és el que deies, no, no existeix aquesta explotació perquè ens alimentem, sinó per, per crear diners, per crear negoci, amb el qual no és natural. I, i a banda d'això, doncs, fer un, això, ajudar aquestes persones a que es poguessin trobar una manera de sobreviure que no impliqués això, bàsicament. I a més a més, perdó, que, que no impliqués eh, la gran contaminació que això genera també, perquè totes les granges d'explotació de, de, animal generen moltíssims residus que van a parar els rius, que van a parar a la terra, i això també s'ha de tenir en compte. Mm. Molt bé. Um, la setmana passada, o, o fa 15 dies, tot just, um, veiem el conseller d'empresa que anava a Olot, a l'empresa Noel Alimentació, on aquesta empresa... Eh, que ja és, doncs, penso que és centenària, eh, una empresa que elabora embotits, doncs, el que feia, bàsicament, era preparar un informe per passar-li al govern i que pogués rebre 300 milions d'euros del Next Generation European Union, no?, aquestes subvencions que fa la Unió Europea eh, en aquest procés, doncs, de, de transició en el que estem, i, per tant, que una empresa que viu de les macrogranges rebi 300 milions d'euros, doncs, pues, em sembla que no estarem d'acord que, no, que no ens sembla acceptable i que podríem utilitzar aquests milions per la petita pagesia eh, mm -hmm. que pugui doncs, sobreviure i canviar aquest model de, de, de macrogranges. No? El que passa que són empreses que estan molt, eh, bueno, que tenen molt bona premsa perquè bueno, eh, fa molts anys que hi són i tenen els seus contactes i també, d'alguna manera, eh, donant treball. No? Només per, perquè acabem d'entendre el, el vostre posicionament Um, tu no menges carn? No, no menjo carn, no menjo res que vingui de l'explotació animal, ni consumeixo. D'acord. Entendràs que la, la pitjor pandèmia que, que hi ha al món és la pobresa i el fet de que morin de fam, doncs no sé si són 10.000 persones cada dia arreu del món, no? Uh -huh. De fet, hi ha estudis, hi ha enquestes que es troben fàcilment per internet que demostren que si s'utilitzés eh, tot el pinso que es fa servir o oh, ara no s'hauria de dir la paraula concreta per alimentar les persones en comptes de, de les, dels animals de l'explotació ramadera s'acabaria la fam al món mm. és a dir, en el fons el que estem mantenint és un sistema capitalista que enriqueix uns i empobreix uns altres ja està vull dir, i, i el que comentaves de l'empresa de Noel passa com a tot al final, no? És... és tot acaba sent per interessos, vull dir, aquesta empresa alguna mena de d'interès de, bueno, deu tenir amb, amb algú altre per aconseguir aquests diners, i, i és així. Al final, és important que el canvi vingui de dalt, també, evidentment, hem d'exigir que, que, que, doncs, que, per exemple, s'inverteixin diners en educació, que fa moltíssima falta en sanitat, i no en això, i, i no en, en, en, en fer créixer, unes indústries que estan destruint el planeta i eh, ens fan viure d'una manera que no és sana, i, i a banda d'això, doncs, nosaltres és molt important que també entenguem que no n'hi ha prou en queixar-nos i dir que han de canviar els altres, sinó que nosaltres també podem canviar, cada un de manera individual, i la primera forma de fer-ho és replantejar-nos això. Què mengem? D'on ve aquest menjar? Què significa? Eh, quines implicacions té a nivell mediambiental? Etc, etc. Mm. Jo crec que t'estava referint als biocombustibles, no? Que no sé exactament com funcionen, però que, que a través de vegetals s'obté un, un producte que permet doncs, la mobilitat dels vehicles i, i per tant, doncs, en lloc de destinar tots aquests cultius a alimentar els vehicles, que ho puguem utilitzar per alimentar la gent, no? Mm -hmm. Eh, i després jo et preguntava allò d'aquesta pan Perdó. que no només estan fets de vegetals els biocombustibles, eh? no, només volia dir aquest de punt no, no, que, sí, sí. Que... No, no està molt bé que participi no, si que em vaig, a, em vaig informar fa temps i, i clar, dius hòstia, que guai el, el biocombustible i tot això, però està fet de, també, o sigui, molt estarà fet per d'això, però molt està fet també d'origen animal, no em preguntis exactament de què, perquè no ho sé no, però, però no, estic segur que és això perquè pensava, hòstia Quina, quina manera tan, tan guai de, de moure't i no, i no influir tant en el, no, en el canvi climàtic, el medi i tot això, però bueno, des d'un punt de vista antispasista i tal, doncs pues, tampoc, tampoc en, en, ens satisfà això, perquè també ve... Ja hem, molt de producte animal en el tema aquest. Ja et dic, no puc concretar, eh? Parlo si una mica i si algú que ens escolta es vol informar, que ho busqui i... Sí, suposo que són com els excrements dels purins que també poden servir doncs, per crear un, un, ser. el gas metà i aquestes coses, ser, no? de ja dir que no estic, estic ben en el tema, però de veritat que es pot trobar informació. Ara, actualment, si, si es vol, es troba la informació de tot. És a ja Deixa'm tornar a l'altra cosa que comentaves, a part dels biocombustibles, bueno, el, que, el que he apuntat jo una mica per polemitzar, no? El fet de que eh, una persona doncs, que està en la pobresa o, que té, o o en la seva comunitat han, han mort eh, de fam eh, familiars o, o veïns, clar, jo no li diria que no mengi carn, no? O sigui, de fet, si li posés un plat de carn, no es plantejaria el fet de, si fa mal a, a, un, a un animal o no, per, perquè el que vol és menjar, no? Clar, però el curiós d'això és que ens n'anem a aquest exemple quan el que estem demanant és que les grans societats on vivim nosaltres, que són les que estan generant tot aquest problema i fa que aquesta gent passi fam, eh, és amb, aquest, amb aquestes persones a qui se'ls està eh, mostrant aquest dilema. Saps què vull dir? O sigui, per què hem d'anar a pensar si ens dirien que sí o que no aquelles persones quan nosaltres fàcilment fàcilment podem decidir què menjar i què no. Clar, Tenim clar. moltes més opcions. Sí, jo em referia inclús al quart món eh, que es diu, no el tercer món, el quart món que és, que és la gent pobra dels països suposadament desenvolupats. No? On també hi ha gent que no, no només no pot comprar carn un cop a la setmana, sinó que, que ja difícilment pot alimentar els seus familiars i tenir en compte la situació de crisi actual, doncs també ens hi podem trobar, no? però és evident que aquesta exportació de soja i, i de carn eh, és per el, pel consum europeu i occidental. Mm, correcte, sí, sí. I si cada vegada la gent eh, fossim capaços de consumir menys i reduir molt eh, la producció d'aquesta carn, eh, doncs és el que comentàvem abans, ja no hi hauria tants focs per aconseguir terres per fer créixer el, bueno, doncs, la producció, de, el creixement de vaques, de vedells i d'altres animals per a, per a poder fer que siguin de consum humà i poder conrear més, o sigui que fomentar l'agricultura i per evitar fins i tot que hi hagi tanta fam al món. Evidentment això sona molt, molt eh, idealista però tot és un canvi progressiu, però bé s'ha de començar d'alguna manera, no? i això és el que nosaltres eh, reivindiquem. Sí, sí, no, i a més, inclús encara que hi hagi gent que no estigui d'acord amb el fet de, que, que no sigui vegana o, o animalista, tots coincidirem en que la sobirania alimentària és necessària, no? i per tant això, en una situació on eh, veiem que s'està des desestabilitzant en el clima i que afectarà doncs a la producció d'aliments, eh, amb aquests canvis sobtats, pèrdues d'acollites, sequeres, etc una bona... Eh, una bona planificació en l'alimentació de, dels països o de les comunitats serà bàsica. Correcte, sí, sí. Sembla que estiguem parlant de ciència-ficció, però això ja ho estem visquent ara mateix, mm. no? O sigui, ja hi ha pèrdues a les collites i, i la sobirania alimentària a Catalunya deixa molt que desitjar, no? Mm. Sobretot perquè no, no recolzem a la pagesia o als petits productors. Correcte, sí, sí. Bueno, el govern, vull que... Totalment. Per això que, al final, l'important és que recordem això, que cadascú de nosaltres pot començar a fer un canvi eh, per evitar el canvi climàtic i que ens hem de replantejar els nostres hàbits. I si hi ha persones que pensen que el veganisme és extrem, eh, com ha dit abans el meu company, avui en dia, si et vols informar, pots eh, trobar informació on sigui, eh, pots descobrir que el veganisme no és extrem, però fins i tot que bueno, pots fer aquest canvi progressivament que l'important és que comencis a fer alguna cosa. Molt bé. D'acord. Algun dels companys volen fer alguna cosa també per acabar? Sobre això de l'extremisme, jo sempre he pensat que què és més extremista? Una persona que no vol matar un animal per, per menjar o per subsistir subsistir o, o tota la gent que, que, oh, que, que consenteix que, que, que estiguin passant totes aquestes coses a les granges i tal animar-los allà confinats, que nosaltres hem estat un temps confinats i ens estiràvem els, els cabells i tal, i dius, ostia, això no pot ser, doncs, això passa cada dia a qualsevol granja d'aquí i de, per tot el món. Això sí que és extremista. Mm, I m'agradaria o sigui, dir moltes més coses, però deixem aquí, perquè no... vull dir, és això. Uh, L'extremisme és això. Sí, sí. No, no quatre que estem intentant defensar Vides de... Vides. Vides. I ja està. Sí, sí, l'extremisme o, o sadisme, no? Perquè sí, això sí, de tenir sí, sí, tantes bestioles tancades i d'aquesta manera que això que diuen de, de, de separar doncs, la mare dels, dels porquets, eh, que es, està així tancada, no? Entre barrots i no es pot moure durant molt temps, perquè el que fan és engraixar-la i que criï és, és una, una tortura en definitiva, no? El que passa que jo, quan, quan dic això, que ho tinc molt clar hòstia, jo tinc un fuet penjat a casa i penso quin exemple dono si estic dient una cosa i fent una altra, no? Però hi ha molts tipus de fuets, també, com dèiem. I Avora, que és una empresa d'Osona, doncs, produeix uns porcs que són ecològics, no? I els tenen molt ben criats i no hi ha maltractament, però... Tot i així podíem anar més enllà i dir que no volem sacrificar cap animal i no ens moriríem de ganes si, no si tenim un bon hort i, i una bona producció. No? No, nosaltres pensem això, està clar. Jo, com te dic, vaig veure fa un temps una... Bé, bueno, ara el tema del confinament van sortir moltes conferències per internet i tot el rotllo. Eh, vaig veure una de Salvem Salve l'Empordà, que eh, parlaven d'aquest tema i va ser super interessant. Però bé, bueno, al cap i a la fi... Però... Òbviament, pues, clar que sí que és molt millor que tractin un porc pues, uh, bé, clar que és millor, pues, aviam, aquí no crec que ningú discutirà això, però clar, nosaltres no volem ni que no, que, que no treguis profit d'aquest animal i si, i si no ha d'existir, que no existeixi, saps? Perquè és obvi que, que aquest animal s'ha creat per això, doncs pues que si no ha d'existir, no existeixi, i punto, i estarem ben contents, saps? I ja està, però bueno, sí que hi han pràctiques més... Más més uh, millors, sí, però bueno, nosaltres no, preferim, preferim uh, com que sabem que es pot viure sense tots aquests animals i tota aquesta explotació sigui bona, més bona més dolenta, pues, i volem, volem que la gent vegi això, saps? Mm. I... Al final també genera, um, com es diu, també genera brutícia, brutícia i, com es diu, contaminació, sí. per molt que sigui ecològic, uh -huh. contamina igual. Per tant, nosaltres defensem una alimentació 100% vegetal i eh, ser conscients de, que, bueno, de tot el que he estat dient fins ara, que, que no només es tracta d'exigir que els de més fàcil, sinó que nosaltres també hem de fer canvis. És l'única manera de, de que sortim d'aquest pou on, hem, on estem. Sí, així com abans deia que podíem criticar Greenpeace per les seves polítiques, etcètera, doncs, al final també podem intentar ser, ser constructius i dir, mira, cadascú fa la seva, la seva part i entre tots, doncs, més o menys, doncs, eh, podem anar sumant en aquest canvi que ningú és, és prescindible, no? però, però al mateix temps eh, jo puc ser el canvi que vull veure al món, no? però si des del govern... Eh, no, bueno, per això hem no, d'estar no, també exigint no les, exacte, no i manifestant-nos i exigint que hi hagi canvis de dalt també, evidentment, que canvin en les polítiques, que, que realment eh, doncs, introdueixin lleis que facin que les empreses doncs, no, no hagin de produir tot el que volen si és que s'estan contaminant excessivament, que és el que està passant també, no? I, i, bueno, i més coses no, que jo ara mateix no sabria dir-te, perquè això ho, ho sabrà un professional de, pues no sé, de Interior o, o d'Agricultura o, o de Comerç. Sí, sí. No, és molt complicat perquè quan diem a dalt ens referim al govern, en referim a les empreses que acollen ja, amb... els governs. Ah. Això és l'Ajuntament de Girona? Sí, ja. Sí. Sí, sí, sí, sí, és la meva primera vegada que vinc aquí a la plaça del Vi, ah, sí. ho reconec, ho confesso i no em situo en tant. Que hem anat de la, de la plaça de la Generalitat a la plaça de l'Ajuntament. De la plaça Pompeu Fabra a la plaça del Vi. Doncs Correcte. I per tant, quan dèiem a dalt, eh, ens podem referir als governants, però és que una mica més a dalt o darrere hi ha les grans empreses que són les que condicionen molt, no? perquè aquí tenim una llei de canvi climàtic des del 2017, Crec que hi ha suficient consciència, però costa molt fer, fer segons quins canvis. Um, I per això deia que tot suma. Uh, necessitem que s'imposin canvis des de dalt, però també seria molt legítim crear una autonomia pròpia i, i anar-te amb tu els teus col·legues a muntar una comuna i llavors sí ser més purista que qualsevol i ser ecologista 100%. Uh, sí. Això també seria, no, no ho dic que m'ironia, no ho dic que... Si, si sí, sí. no es fan els canvis, els haurem de fer nosaltres. Llavors, però si montem un molí comunitari, pues el montem perquè si hem d'estar eh, veient macroparcs eòlics, en lloc d'una eh, xarxa distribuïda i democràtica de l'energia, pues ja podem esperar que ens morirem per veure-ho. No? Clar, però fins i tot ara deies, no? les grans empreses estan a darrere. Clar, però com, com s'alimenten també en gran part d'aquestes empreses? Pel consum humà. Si deixem de consumir certs productes, no les estem alimentant, aquestes empreses, i, per tant, d'alguna manera estem fent que es redueixi la seva capacitat de decisió en aquests temes. Total. Boicot directament, amb una paraula, Clar, no? Exacte. Al final, la manera que consumim és un acte polític, i això és una cosa que hem de tenir molt clara. Sembla que anar a consumir no signifiqui res, només una cosa de plaer, de gaudi o de subsistència, però no, és un acte polític també. Decidir què consumim implica donar, bueno, recolzar una empresa o recolzar-la a una altra. Llavors, quins són els teus valors? Doncs, eh, si t'ho pares a pensar, escull realment com vols sobreviure, com vols viure i com vols consumir en aquesta societat. Totalment d'acord, eh? però no, no vull tenir la última paraula. Eh? Te, la, te la donaré a ti, ho donaré vosaltres, però també és perillós carregar la responsabilitat amb l'individu, no? la teva acció individual, que és cert, volem ser el canvi que volem al món, i hem de ser exemple, però si carreguem molt o, o donem aquest missatge equívoc, per segons qui ho interpreti, aquella persona individualment no podrà fer grans canvis, perquè s'han de fer, com dèiem, des de dalt, i per tant també hauríem de democratitzar aquest sistema polític, no?, democratitzar les decisions, la presa de decisions. Però, clar, un, un gran... O sigui, un, petit, un canvi d'una persona pot semblar molt petit, però quan ja en són dos, ja és una mica més gran. Quan en són deu, saps què et vull dir? Quan en són cent... O sigui, al final eh, moltes vegades ens movem també per modes, o ens movem... Vull dir, la, la gent es mou seguint el que fan els altres, no? majoritàriament. Costa molt ser crític en aquesta societat. Vull dir que jo penso que és, és fonamental posar... Eh, aquest imperatiu en l'individu. Perquè, de fet, penso que la tendència és creure que l'individu no, no és responsable dels seus actes, no és responsable del que fa i, per tant, no ha de fer res, no? Les, els canvis han de venir de fora. I jo crec que això és un gran error. Vull dir ho dit des del principi, això no exclou que hem d'exigir que també hi hagi canvis a nivell polític i a nivell eh, bueno, empresarial i econòmic, però sobretot, eh, el, i aquest és un, és un marge on, sigui, on, on cadascú pot actuar molt més fàcilment, perquè tu pots decidir sobre tu mateix, no? molt més que que sobre les grans empreses o, o els partits polítics. Llavors, eh, per què sempre no, deixar, exigir que ho facin tot els altres no, en comptes de posar-te tu davant del mirall i de dir, bueno, és que què estic fent jo per evitar, per exemple, el canvi climàtic? Què estic fent realment? No? Jo penso que és molt important, això. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. El coronavirus ha hundido la economía La gente desesperada tiene la cuenta vacía Y el Estado al rescate viene a recargar las pilas Comisión de Reconstrucción Préstamos avales y deuda corporativa Pa' salvar a las empresas con agenda feminista Ecologista, social o al menos eso parecía Hasta que el PSOE con la derecha pactó Mira bien la lista de beneficiarios, auge capitalista que agrava el cambio climático Empresas que violan los derechos humanos Que matan al indígena que lucha por su hermano Tener la sede en un paraíso fiscal No es ningún impedimento para tener una filial Evasión de impuestos, finanza criminal Basta ya de cuentos, justicia ya un rescate con criterios justos uh -huh. que no salve al avar o que no premie al bruto. El, el dinero, dinero público no apoyará el abuso. Que esté grito retumbe y de la vuelta al mundo. <risa> Empresas que coticen en este país, este país. que tengan una historia limpia no como salir corruptos. Tengan salarios dignos que sepan cumplir. Yeah. Los derechos humanos y en la calle ya parez. que tengan ejecutivos con un sueldo racional que en la tierra, que se abstengan de robar Que no hagan la guerra los que defienden su hogar Que tengan el bien común por prioridad Dime qué mundo queremos después del COVID ¿Quién pagará el coste social de la new normality? Ahora alza la voz la sociedad civil La transición es ya y debemos resistir Resistir para que sea justa, ecosocial y feminista, igualitaria, intercultural y antirracista. Solidaria que apueste por lo local, que desmonte poco a poco la supremacía globalista. eco de la vall arroba gmail.com eco de la vall arroba gmail.com tot la vall A Ràdio Les Planes